Zer egunon? Bai, egunon. Euskal Herriko Laborantzagan Barak emezortzi garen besta ospatuko du Biltzar nagusia ere eginen du eta biztandena, hor, eramaiten dituzuen lanen berri emanen duzue sail ainitzetan, ba ingurumen eta laborantza sailetan, huriek tariko zonbaitzua ipatu baino lehen formakuntza baten berri hartuko dugu, hementik beretik aipatu ginuen nola Euskal Herriko Laborantzagan bultzatu, ble eta hemen elkarteare ekin agroekologia eriko jari buruzko formakuntza Paueko Unibertsitatean egintzela, hortik atera ikasleak tituludunak dunak, bainan Paueko universitateak e, azken ez zuela segituko formakuntza hori. Lehenik jakinduzia, zergatik ez duen segitu nahi, eta zer tantziste horai zenta segitzeko asmotan ba izin ez den. Bai, ez ez dakigu, ez endako segitu nahi, E, naiz eta galdatua izan zehien ez dugu arra posturikukan e, bon, beraz, eien erabakia da egiak inen dute zendako, balin bauti arrazoinik, azteko ez publikoak eginak, behar bada ez publiko egitekoak ez dakigu eta ez gira hortan egituko, zenagisaz, hori egen erabakia izan da, gure erabakia da e, segitzea sailortan zeren beharrezkoa ikusten dugu e, laborantza eta erikadura sistema e, transizioa denekan aipatzen duten transizioa horretan, e, transiziorako tresnak dira, formakuntzak, azkenean, eta formakuntza horren beharra badela, ez dugu duda izpirik, hein? beraz, harigira mementuan e, ikusten, zer beste posibilitate baden, e, segitaba temaiteko eta abiatuak ginoen eformakuntza horri. Eta hemen gaindi, universitatea deialu zeatu duzuek? Bai, bai, bai, hafen gure opzionetan badira beste universitateak, pauekoak ez du nahi, ez du nahi, baina beste, e, bestainiz badira universitateak, e, badira e, universitateak e, euskalderian ere bai, egualdean, e, beraz, harremanak berri zukan genituen, denbora nahi, ekila menan berriz ere e, sortuko ditugu, edo e, lortuko, bai, egine ditugu, harremanak eguzteko, e, ala, badenez beste opzionerik, eta universitatea, universitate, ah, zaida da hori, <laughs> universitatea kanpo kampo ere, Ba dira, eh, beste formakuntzak egiteko eh, postibetateak, eh, ara, universitate batek ospe zerbait badu baduede, eh, ba dira, beste arrunt eh, forma anitz eta formakuntzak anturatzeko. Eh, mm -hmm. Beraz, gu hortan argira, mementuan, horien miatzen, horien ikartzen, eta ondoko irabeteetan, pentsatzen dut, ara postu, afarra gehiago, zerbait erreteko dugula formakuntzaren segidaz. Gordi, jeldu den sartzerako, pentsatzen duzi. Baila bete batzuk, e, mm. e, ikusiko, afen, formakuntza, ateratzen da gira universitate baten formakuntzatik, arras e, askeago edo libreago den sistema bat izaiten alda herri bai, e, kusiko, ikusiko dugori, orain dikana ez dugu eta aski argi ikusten, norat goazen. Euskal erriko laborantzak, anbarak hain bat, xailetan, lan egiten du, pentsatzen dut, instalazioa, plantatzea, hori dela lan haundiena, etxe untan? Bai, hondinetarik, e, hemen ogoi bat langile gira orai, eta horitarik, bai, hiru hiru pasa, e, instalazionet, transmisionet, gaietan, gira lanean, e, beraz horrek erakusten du, bai, zer e, garantzia duen, gai horrek, e, hasteko guk zer garrantzi emaiten diogun, gai horri, eta... E, jende ahalak e, proposatuz, azteko eta instalatu, transmititu nahi duten jende erburuz. Beraz mm. e, hori sail garrantzizo da biziki. Eta prezeski, egoera zailak dira, eh, hainitzen dako, baina laborarien dako, e, ez tasen ditu apaltze bat edo instalazioetan edo plantatzetan? Horrendikanez, e, horrendikanez tugu ikusten hori, uh, eh, ondoko hilabetetan uh, postrebeda agertzea, eh, badakigu biziki uh, egoera zairak dirila, eh, ikusiz uh, erosten diren eta eh, lehen gai horien presioak norat joran diren. Iksitzikoa da, eh, laborariek eh, eien mozkinak saltzen ituzte lerrik, eh, ez ituzte inflazione horiek eta paša arrasten edo bizikinek ez, xalmenta zuzenean delarik ere ez da ize. Beraz, badakigu egoera berezi eta zail batean girela, eh? beraz, ikusiko dugu, nola lortzen dugun nortarik ateratzea, baina usteko uste dut alare egoera honek erakusten duela, albezain bat autonomoak giren eta etxaldeak dutela erreskiago, erreskia halako eh? egoera batzueri aurre egiteko gaitasunak azkenean eta orda gakoetarik bat. Prezeski, huastian, eipatzen ginintin eh, eskolariko laborantzak ere maiten dituen lan horietan eh, badira, eta bi bereziki eipatuko ditugunak, baina gehiago ere balitaizke, bat mendiaren erabilpenaz, eta larun bat huntan eman nendu zuen, horren behi, bost urteren ikerketaren bilduma egiten baitu zuen, horban adibideak eman dira Badakigu akigu mendiaren ere diagnostika bat ere egiten adiziriztela edo bururatzen zer erangin ezake hortan mendiaren erabilpena zorokorki Bai hor larumatiean eta mendiaren baliapenaz lan bat aurkeztuko dugu eta lan hori da azken bost urteetan Uh, larrunetik asieta larraineko mendien uh, arte eh, eta uh, ez mendiguzieta, menan kasik ainitzetan <laughs> azteko e, ere mendugun lan bat lan horrek zer erakusten du eta frogatzen du eta interesada, interesantada, zeren lehen adikoz baditugu sifre uh, berezi batzuk ere bai uh, erakusten du nola aldatu den paisaia edo nola ezan aldatu paisaia eh, lekuka desbergin baita E, mendian eta paisaia aldatzea da e, alaguneak zirinak edo larriak zirinak zikintzen dirila edo sasitzen edo oian naiden nahi denbez larritzen da landarri kambiatzen da ez dire gehiago ardi edo behor eta horiek hor sartzen beraz aldatzen da e, ja, pruruzio aldetikan eta baldintzat kambiatzen dira landari, landarekin eta paisaia ere bai hein? beraz guk hori ikertu dugu eta badakigu Zer Gerratzen na den, nun azken hirorogeita bost urtetan, eh? hori aurkeztuko dugu, e, lan bat egin dugu baitare ikusteko mendiko larra eta alagune horietarik zer eh, kantitate belar edo zer eh, ara, janari ekoisten den ekoisten den naturalki irain dutu horrezta lan berezik egiten eh, kabalehendako eta diren, or, agertzen diren emaititzazak biziki inesgarria dira, Uh, ara, gauza hori editu gu uh, uh, aurkeztuko. Tan larun batuntan ere aurkeztuko duzuena, enman dezagun baigo etxeak galdein ere uh, laborantxaren diagnostika baten egitea. Bai, hori da, eta badira erri zunbait, eta galatu daukutenak, nahi ginuke jakin guk gure herrian zer den e, laborantzaren egoera, eta bai gurri egin egindugunan horren aurkezpen bat eginean da, e, etxaldu guzitan ibilegi da, denetan, ikusten, e, ara, zer den oreiko eien egoera, zer lur baliatzen duten, mendia, nola baliatzen duten, e, eta zer geroa ikusten duten, E, e, ikusi dugun egunean. Eh? Eta beraz, geroa da transmisioaren gaia, gai hori badakigu ez dela biziki intimoa da, eh? ez da izerreiten nola kar, karrikan ez eh, eta beraz eh, zerregin dutan. Ez da xinplea, bainan biziki importanta da herri bateko Ge, laborantza, laborariko buruak etxaldeko buruak zem, norat buruzabian diren jakitea erriko etxeneko, haute etxenako garrantzizo da biziki eh, beraz, aurkestuko dugori eta nolakoa da e, argazkia iluntzen ahi da edo egin batian euriten da Ebe, basua erdi bete erdi huts, eh? beraz optimistek erran dute zerbait, eta pesimistek beste zerbait. Erra dut horrik uste nena alare e, leku batzuetan, eta bai, nekeziak badira e, la, e, txalde horiek bizirik irautan azteko, eta segidarik ez da ikusten, eta aldiz beste leku batzuetan badira. Eh? Gero, erribakotxak baditu bere berezitasunak, bai gorri batean bada berezitasun bat, eta da mastia emarzti eh, gintza, eh, irude gizor martarekin, eh, eta hartzen dio herriadi, eh, benen Sines balio du hitean zuzterate ikusteratu eta horre zain dira baitare eta autetzi zuen bait Baigorriarrak eta hiek dute zen izan gida hor yen mutil funtzian e, argazki baten hartzeko argazki horrekin ez zer egin nahi duten e, autetziak dute e, espikatuko. eta uste dut hori den e, importanteena Bon orduan larun batuntan, honetan bista den hori guztiak aipatuko dira eta gero besta Bai, bistanena eta e, gero apitifa bat bistanena eta gero badugu usailako bazkaria. Beraz, uh, arra, badira orain salgai. Lurraman parte hartu dutenak, parte hartu darna dut laguntza legisa parte hartu dutenak gomitatzen edugu urte guziz bezala, beraz, e, zekere bai. Mm -hmm. Libro basiste eta gugoba limaduzi eta deizasie laburantzak gambarako zen bakirat, zeroborz, beru eta menetzi, oitamazazpi, emesortzi, latronokitabi. Eta, bai, gero, arratsa luzatzen da, eta alimareko girua izetenda, besta honetan urte guziz bezala. Indarrak hartzeko. Indarrak hartzeko, behar beti indarrak biara muneko. Bidezkerri, <gülüyor> kerrelo segi. Ba, zuri, kusarte beraz.